познаваме го предимно през темата екстремни спортове, альтернативен туризъм. Какво обаче кара Любомир Пап Йорданов, освен дните на предизвикателствата, планинския туризъм, защитата на природата, да се занимава интензивно и с живопис, а на 9 април предстои откриването на първата му самостоятелна изложба в галерията на София Прес на улица Славянска. Добър ден на Любомир Пап Йорданов. Здравей. Председател на Асоциацията на планинските водачи Нали, така, и още много характеристики през времената, no. които обаче сега като че ли нямат значение, нали? Всичко има значение. Всичко има значение. Добре. <сък> Нищо не съм се отказал. <сък> <сък> добре, добре. Добре, ще питам тогава и а, по а, другите шапки, които е имал Любомир Папиоранов, но в случая а, шапката на художник, живописъц, портрети и пейзажи от последното десетилетие. Какво накара и Любомир Папиоранов? Пет десетилетия. Да. Така, и първа самостоятелна изложба. Видях, обаче, Точно, в каталога, да. който е също забележителен, че а, имате включително с един от групата Ръб пловди в тази да. прочута underground да. група Ръб. 84-та, 84 но да. с него изложба. А Точно. тази ще ви е първата самостоятелна. Да. Между Защо? двете имаме 40 години. Защо чак сега? <laughs> Смисъл, живопистът, скрито занимание на един планинар, това ли е? Да, и всъщност COVID, който ме върна към рисуването, и така памета на баща ми, която ме задължаваше да направя неговия портрет, също аз започнах да рисувам, когато баща ми го посрещнахме с. Месингов ковчег от а, Тунис, така ми го докараха и аз не знаех, че съм с него самолета. И след това видях първия сняг и започнах да рисувам. И, и чувствах едно задължение да направя неговия портрет и 48 години. Това, и това всеки път си как, кога ще го направя този портрет. Доста други неща бях правил. Занимавах се с всякаква обществена дейност, всякакви инициативи, всякакви кампании и, и всъщност може би на прага на моите 65 години, аз правя 65 години тази година, си казах, че си не може постоянно да отлагаме неща, които са важни. И, и този портрет стана много лесно, което е всъщност портрета, самото лице го направих за няколко часа, Останалото ми от нея е няколко месеца. Портрета, портрета, портрета на бащата, бащата, който е и връзката с Тунис, с тази да. особена част от вашето детство. Щеш и с археологията, баща ми, когато се завръщахме от, от Тунис, всяка година носихме черепи от Тунис. Някои носят коли или там други неща. Ние носихме черепи, разни лампи такива, нали, да. или или други работи, свързани с археологи. вкъщи имахме само... Това в момента събира прах, нали? Но това са много... Но... Та... Зми носехме също така в Буркани. А... Но това, да, което ме изумява, защото във, в каталога към изложбата всъщност има и много текст. И има много, много откровен текст. Труден ли е този разказ, разказа за бащата, разказа за унези времена, разказа за това, което е било и политически премълчавано от този време? Този разказ ние като цяло си го дължиме на обществото. Всеки си го дължи за себе си. Аз не съм се страхувал никога от този разказ. Но на интересното, примерно, в тази контекст е... На времето не знам дали нашите слушатели могат да си представят, но за да рисуваш, трябва да си в академията или да си член на на художници. Да си купиш маслени бои не можеше да си купиш масни бои. можеш да си купиш боички да или а, нали, някакви акварелни от книжарницата и нищо повече. Тоест, аз започнах да рисувам, си направих шпаклата от някаква кост, си я направих и с шпакла рисувам и до днес всичко е рисувано с шпакла. Но не можеше да си купуваш. Това е. Не... Нашите студенти в момента. Никаква свобода за неорганизирани художници. Никакви, да. А вие оставате, така да се каже, неорганизиран художник от самото начало. Да, Раждате да, аз съм се си такъв... абсолютно. Нито съм го учил, а, нито съм. Имал намерение да влизам в академията. Между, имах намерение да влизам да, да, да интересуваш ме архитектура, но не бях добър по математика. И в крайна сметка влязах в право, защото в моята фамилия всички четири поколения имахме юристи. И така. С изключение на баща ви, който е лекар. Но майка ми е юрист. Да, баща ми е лекар, да. Сега влиянието на Тунис в вашето свето усещане и в вашето цвето да. усещане? Мисля, че Тунис а, срам, спрямо тогавашната сива действителност на България а, говорим за кои години? Ми говорим за 67 70 и 73-та, 74-та. Цветовете, хората, храната, светлината, всъщност, на Средиземноморието, което е всъщност много важно. И също, също така необходимостта аз бях на. Когато влязах в лицея, бях на по-малко 7 години и трябваше да се справям с бюджет. Не знам дали нашите слушатели си го представят на 7 години. Ти дават едни пари и трябва два месеца не виждаш родителите си и ти с, на 7 години се оправяш. Тоест, аз се научих да бъда самостоятелен благодарение на това. Това в Тунис. В това се случи в Тунис, да, точно така. А, трябваше да се справям с а, бюджет и. А, а защо те къде бяха? Ми баща ми, а, тъй като не беше най-любимия на техно импорт-експорт, го бращаха в някакви далечни села а, и паланки, и той също така и почина в, поради много лоша а, техника, която му бяха осигурили от възтогорското предприятие, а, почина от а, а, газ, а, както и де. Така че той беше далеч и не можеше. Виждахме се един път на два месеца. Това да, беше. вие учите да, в лицея. В да. лицея в Тунис беше нещо изключително. Също аз съм и франкофон, както знаеш. И с всичките книги, хората, френските преподаватели, които бяха край нас, мисля, че това ми даде една съвсем друго... когато се завърнах в България, нали? макар и по този трагичен повод. Бях един различен човек, нямах никакви... Бях се изграждал по един различен начин, което е важно. Сега много е любопитно какво ви вдъхновява за живопис през всичките тези години. Аз видях, че освен нали, това, което, което изглежда логично, примерно конкретна хижа, която ви харесва страшно и я рисувате още преди тя да стане известна, об да. образно казано. А, но също така сте се вдъхновявал а, от литература, включително от литературна mm -hmm. критика, като произведенията на Цветан Стоянов. Това О, също да. ме изуми. Аз бях една година в франска филология и, бог да го прости, професор Георгиев. Никола Георгиев? Никола Георгиев, просто този човек. А, много съм щастлив, че не можах да вляза веднага право. Имах. Късмет и удоволствие да слушам Никола Георгиев. По същото време ходих да гледам и лекции по история на изкуството в архитектурата. Така че си наваксвах и си доставях това, което, от което имах нужда. И всъщност Светън стояно, да, това е това произведение на геният и неговият наставник. И други неща, които Георгиев ни. Така че да, какво ме е водило всъщност, като цяло бих казал, за мене, а, имам едно, а, още може би от пак свързано с баща ми, но и с майка ми, а, едно, един пиетет към природата имам, който, а, така че аз не съм се променил в 50 години всички тези занимания с обществени организации, всичко било свързано с природата, винаги в нещата, които съм правил, съм влагал своето разбиране за естетика и за нещата как трябва да бъдат, и в а, картините, разбира се, по-скоро съм търсил а, свой начин да представя природата. А, много обичам ни определени цветове, Веронеса, сини. А, а, като говорихме за литература и достоезки ме, самият Достоевски ме, ме, ме самия е вдъхновявал, Маркес много. <съпълзваме> Успех да си намеря отново едни картини които бяха изчезнали на... по Хемингуей. Хемингуей, Острове на течението беше една много любима за мен книга. А, това са, може би, писателите от тази епоха, които наистина а, определено така ме вдъхновяхи. Им. Тогава имаше хуб, много хубава лид. Нямаше много голям избор на литература, но тя беше добра, тази литература. Литература, музика, но и тишината споделяте също. А, аз се зачудих дали това е тази Особена тишина на планинските върхове, mm -hmm. особено когато в тишината чуваш последното биене на, на сърцето на свой приятел или своето собствено. А, през април, впрочем, се отбелязват и 40 години от българската експедиция da. на Еверест. Има една прекрасна картина между това, за Еверест тук. Не знам дали сте видяли в тази. И а, да, ще, аз съм поканен на тази И картината посветена на, на... Игна Игна Людмила, Людмила Янков, Янков картината е червена и наистина аз бях... толкова съм плакал за него. И това е нещо, като картината за баща ми. Това са картините, които съм си изплакал, както се казва. И тази изложба за мен е една, наистина равносметка, къде съм и какво съм правил. И а, Много съм щастлив, че в момента имам вдъхновение да рисувам много повече. И сега рисуват. Да, защо? Защото на корицата е 2024 -та година тази картина. 2024-та от, от -та. Въпреки как да кажа, въпреки промяната, въпреки продължаването на промяната, ами... въпреки да. бурната политическа действителност, особено в сферата, в която сте експерт, да. природата също. Аз се продължавам да се занимавам и с това, но Добре, въпреки мисля, че в момента много добре ги съчетавам тези неща. Много добре ги съчетавам. За мен е много важно да се знае, че аз не съм а, а, просто предприемач или просто художник или просто филантроп или нещо друго. И може би точно всички тези каскети, както казват французите, а, правят а, от нещата на моето експертно мнение е ценно. А, и аз си го ценя и мисля, че то за това е в много случаи не се харесва. Включително на политическите ви да, приятели. точно така. Не, ми да, не, да, не е винаги. Стоим а, така нещо, което не, не владея тази тематика, не владея тази език и а, може би се страхуват да, да имат а, много различни мнения кра себе си, защото трябва да се взимат решения. Обаче, от от друга страна, а, да споделя с нашите слушатели. Бях на Конгреса на продължава промяната и той беше толкова демократичен и, и вдъхновяващ че се върнах вдъхновен. Бях малко на границата на. А, задавах някакви, си много въпрос. Видял сте някакви поводи за оптимизъм. Да, видях повече от тази партия с едно да. отговори. Отговора всъщност са всички ние. Отговори е във всички нас и не трябва да. Демокрацията трябва да, да се борим за нея всеки ден. Просто... да се практикува. И така. да се практикува. Добре, благодаря ви, Любомир Попьорданов. Първата му самостоятелна изложба живопис се открива на 9 април в галерията на София Прес на улица Славянска. 20. А така. Да, да 20... Славянска 29, а така казваме, дочувана от името на целия екип на Хоризонт до обед днес.